Viscolul Autor Vasile Alexandri Crivățul din mează noapte vâjie prin vigelie, spulberând zăpada în ceruri de pe deal, de pe câmpie. Valurile albe trec în zare, se așează un lung troian, ca nisipurile dese din pustiul african. Viscolul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 Lupii urlă, vai de cal și călător. Fericit acel ce noaptea, rătăcit în viscolire, Stă, aude în lătrare și zărește cu imire O căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind, Unde dulcea ospeție îl întâmpină zâmbind. Lectura car Martin.